Levante a mão direita bem alto, repita assim comigo, Espírito Santo, a Bíblia diz que o poder da fé, o poder do fogo, o poder do Espírito Santo se revela, se manifesta, se transfere através da imposição de mãos. Senhor meu Deus, eterno, todo poderoso, coloca agora, na minha mão direita, o poder do Espírito Santo e fogo. E quando eu colocá-la na minha cabeça, que toda maldição, todo demônio, sete espíritos piores inferno, feitiçaria, a doença do pecado, a miséria, a dívida, tudo saia, tudo se quebre e entre em mim o poder da fé sobrenatural para prosperar debaixo de um milagre, em nome de Jesus, Coloque a mão direita na cabeça agora Agora, agora, agora, agora Vai se quebrar tudo, se quebra tudo Se quebra todo o poder do diabo Se quebra todo o poder de Satanás Se quebra todo o poder das trevas Se quebra todo o poder do pecado Agora em nome de Jesus Fora, fora, fora, fora, fora Se quebra, se quebra, se quebra, se quebra, se quebra, se quebra. Sete demônios piores saem em nome de Jesus Oito demônios piores Saiam em nome de Jesus Maldições hereditárias Maldições familiares Poder do inferno Poder de Satanás Poder das trevas Poder da incredulidade Fora em nome de Jesus Fora em nome de Jesus Doença fora Misérias fora Agora diabo imundo Manifesta Grita e saia dessas vidas Em nome de Jesus Agora, agora, agora Agora, agora, agora, agora, agora Satanás, diabo A Bíblia diz Que quando Felipe pregava Tu gritava E saía das vidas Grite e saia agora Satanás Sai agora demônio Pelo nome maravilhoso de Jesus. Pelo nome maravilhoso de Jesus. Pelo nome maravilhoso de Jesus. Pelo nome maravilhoso de Jesus. Quando eu contar três, você vai gritar, eu sou livre. Em nome de Jesus. Um, dois, três. Pegue a sua cadeira, a sua Bíblia, o seu caderno porque você vai para um seminário de prosperidade bíblica agora. Amém? Quantos estão livres? Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus, Deus nos deu um tempo bom, né? Um dia bom. E logo depois que os senhores foram dormir, nos chegou a triste notícia que um jovem que esteve orando conosco na vigília um novo convertido e ele semana passada tomou 165 comprimidos para morrer mesmo tentou tirar a sua vida como diz esta canção né cansado do caminho e tentou tirar a sua vida e sexta-feira ficamos sabendo depois que os senhores foram dormir, que ele estava desenganado pelos médicos na UTI, o seu cérebro, né que é a única coisa que não pode uh, parar de funcionar juntamente ao coração, e o seu cérebro já tinha parado e os médicos já davam ele por morto, e o amigo familiar dele nos contou na vigília, sexta-feira aqui, e oramos com muita compaixão, oramos com muito amor, e é claro, com muita fé. E graças a Deus recebemos a notícia que depois, às quatro da manhã, depois da nossa intercessão, às quatro da manhã, Ele voltou a reviver. E os seus sinais voltaram, o cérebro voltou. Amém? E eu gostaria de aproveitar a fé dos senhores e que os senhores estão mais puros, né? mais limpos, mais convertidos, todos nós, para nós fazermos uma oração a Deus, para que esse milagre se estabeleça nele, e que ele ao sair de lá, ele se entregue em espírito e em verdade para Jesus Cristo, às vezes as lutas que nos cercam, não nos deixam ter, Compaixão das pessoas E não nos deixam Preocupar com as pessoas Mas para Deus Uma alma só Como falávamos ontem à noite Para Deus uma alma só Faz a diferença Amém? Deus para o céu Por uma alma só Pai no santo nome de Jesus Nós te agradecemos por esta Boa notícia Estamos felizes Por Por tudo que o Senhor está fazendo aqui. E te agradecemos, ó oh Pai, por esta boa notícia que chegou. Agora, Pai, tomamos autoridades sobre o espírito da morte. Espírito de suicídio. Te atamos, te amordaçamos e ordenamos. Saia dessa vida em nome de Jesus. Fuja dessa alma em nome de Jesus Sai agora desta vida Sai agora desta família Sai agora deste hospital Agora, agora, agora mesmo em nome de Jesus Que entre o espírito de vida nesse homem Que entre o espírito de vida nesse rapaz Que agora onde ele está Que ele ressuscite dos mortos Aleluia, aleluia, que ele volte a vida falando em línguas, Lázaro vem para fora e que se torne um poderoso evangelista, um poderoso missionário, um poderoso pregador do Evangelho Santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré para a glória de Deus com gratidão amém é e um grande aplauso para o Senhor sendo quantos se sentem melhores quantos se sentem livres Apóstolos, o senhor já sabe, os pastores maior número possível da equipe de apoio aqui dentro Porque é uma revelação nova, fresca da parte de Deus Do reino dos céus Jamais estão gravando o som, tudo, especialmente o som Faça um teste, vai fazendo teste para que não dê falha Satanás gosta de se atravessar, a gente viu ontem, né? Que o pregador está ensinando e Satanás está falando nos ouvidos né? Não, não precisa orar tanto <risos> Para que tanta vigília? <risos> Satanás imundo Foi só dizer, olha que tem bastante pé aqui Que ele ó, pé para que te quero E desapareceu <risos> Mas depois nós vamos dar esses CDs para os senhores Vamos dar para todas as congregações, viu apóstolos? vamos dar para todas as congregações, vamos dar lá no teatro, porque eu já vou começar confrontando você, abra comigo em Eclesiastes 10, 19, passei bastante tempo, humildemente testemunhando, é, orando, jejuando, esse retiro, esta tem sido a nossa vida, o Ezequiel estava mostrando uma foto antiga nossa ali, pastor Júlio disse, eu não consigo viver dessa forma, de graças a Deus, nem eu é passamos bastante tempo orando jejuando e graças a Deus tem dado tudo certo Eclesiastes 10 19 e Eclesiastes 7, 12 um lê o 10, 19 e outro lê o 7, 12. quem poderia ler? Amém. Eclesiastes 10:19. Qual é a resposta para todas as coisas? O dinheiro. Amém? Eclesiastes 7:12, o que diz? A sabedoria está no mesmo nível do dinheiro. A diferença da sabedoria é aquela da vida eterna sabedoria é o principal nome de jesus ok por isso que no novo testamento por isso que no novo testamento jesus vem e diz não poderei servir a dois senhores a deus ou a riqueza o único deus que o senhor jesus o único Deus que o Senhor Jesus compara em mesmo nível de poder ao Todo-Poderoso é o dinheiro. Nós temos poucas pessoas nesse retiro sobrenatural. Mas no mundo todo, 7 bilhões de pessoas estão agora cultuando dinheiro. Estão trabalhando pelo dinheiro. Estão indo atrás do dinheiro. Estão buscando dinheiro. Aqui nós acabamos de ver. Que Cristo. Não é a resposta para todas as coisas. Cristo é o Rei dos Reis. Cristo é o Senhor dos Senhores. Cristo. Está acima de uma resposta. Acabamos de ver. Que a resposta. Para todas as coisas. É o dinheiro. Então. E Eclesiastes 712 diz que o dinheiro e Cristo tem o mesmo poder para alguns para alguns até mesmo para alguns até mesmo o dinheiro tem mais poder que Cristo para alguns até mesmo eu vou deixar eles terminar lá depois que eles terminar lá eu continuo para alguns, Cristo, tem menos valor do que o dinheiro, está aqui na Bíblia, ouça o que Deus me falou ontem, Deus me disse, Cristo, sem Cristo, você não vive no céu, sem dinheiro, você não vive na terra, para viver no céu, você precisa de Cristo, para viver na terra, você precisa de dinheiro, sem dinheiro, você vive no inferno, sem dinheiro, o inferno, toma sua vida na terra, sem Cristo, você não vive no céu, sem Cristo, você vive na terra, e quer saber mais, filho? Quer saber mais? A maioria, sem Cristo, mas com dinheiro, vive melhor do que eu e você. Infinitamente melhor. E eles não querem nem saber se vão para o inferno ou não. Primeiro, porque eles não acreditam nisso. E segundo, eles querem um melhor aqui. Isaías 1,19 o que diz? Pode abrir a Bíblia e pode anotar Eu peço a vocês a partir desta revelação Que vocês se esforcem o máximo possível Para ouvir E para entender O que eu vou ensinar vocês Porque Não adianta nós sairmos daqui sem os demônios Não adianta nós sairmos daqui Cheios do Espírito Santo Mas sem dinheiro, sem os demônios, cheios do espírito, mas sem dinheiro. Quando atravessar a porteira, o cobrador nos persegue. Aí ele liga para sua casa e você diz: diga que não tô. Mentiu. Quem é o pai da mentira? O diabo já entrou de novo. Já entrou. Repita comigo: ou eu fecho as minhas brechas, ou eu abro a minha sepultura. É simples assim. Amém? Isaías 1, 19 o que diz? Se quiserdes e me ouvirdes Comereis o melhor desta terra. Uau! Primeiro ponto, tem que querer. Quem quer diz amém? Amém! Amém! Primeiro ponto, tem que querer. Segundo ponto, tem que ouvir. Terceiro ponto, você vai comer o melhor da terra. Amém. O melhor da terra não é para o traficante. O melhor da terra não é para o adulto o melhor da terra não é para o empresário, o melhor da terra é para você, para os filhos de Deus. A cada retiro, a cada domingo, depois dessa palestra, eu escuto testemunhos incomuns, dívidas perdoadas, dívidas pagas, dinheiro que estava trancado na justiça aparecendo, empregados se tornando empresários, prosperando, casa paga, casa vendida, carro pago, carro vendido, carro adquirido, saúde, paz e prosperidade, amém? Quem aqui já foi assembleiano? Cumprimento da assembleia, paz do Senhor. Quem aqui já foi quadrangular? Cumprimento da quadrangular, paz seja convosco. Amém Qual era o cumprimento de Jesus Shalom larema Ou Shalom ubraha. Do hebraico A língua pátria Paz e prosperidade Ou Paz e riqueza Shalom É a base do nome de Salomão O nome de Salomão no hebraico é Shelomó Ou Shalomó por isso que Salomão foi o homem mais sábio e mais rico, porque o significado do seu nome é paz e riqueza, paz e prosperidade, quando você adquire sabedoria, como você está adquirindo nesses dias, e como o Senhor vai se esforçar para adquirir nesta manhã, tenha certeza, a prosperidade vai perseguir o Senhor, então depois disso, repita comigo, para viver no céu eu preciso de Jesus, para viver na terra eu preciso de dinheiro, sem Jesus e sem dinheiro eu vivo o um inferno na terra e isso não é para mim, a partir de hoje começa o dia da minha prosperidade, para a glória de Deus, dê um aplauso ao Messias, A partir disso vamos ver, pergunta, Jesus era rico ou pobre? Vamos ver o que diz Mateus capítulo 28, versículo 14. Mateus capítulo 28, versículo 11 ao 14. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram, e se isto chegar ao ouvido, ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos, e vos poremos em segurança, e eles recebendo muito dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus, até o dia de hoje, amém? Até o dia de hoje, o judeu acredita nesta mentira. Deixe-me falar para vocês a minha tradução. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grandes somas de dinheiro, dizendo-lhes, declarem o seguinte os discípulos dele, vieram durante a noite, e roubaram o corpo, enquanto estávamos dormindo, se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações, e livraremos vocês de qualquer problema, assim os soldados, receberam o dinheiro, e fizeram como haviam sido instruídos, e essa versão, se divulgou entre os judeus, até hoje, até os dias de hoje, os judeus, não acreditam em Jesus como Messias, mesmo que ainda nos dias de hoje, a ciência já o tenha confirmado e a história tenha homologado os períodos da antiguidade, em antes de Cristo e depois de Cristo, ainda hoje o planeta inteiro duvida das escrituras, duvida dos cristãos, duvida de Jesus, por causa dessa passagem bíblica, eles deram tanto dinheiro para aqueles guardas, que eles deram a vida deles, para disseminar a mentira, de que Jesus não era o Messias, que Ele não ressuscitou, que o corpo dEle foi roubado durante a noite, ainda hoje as nações estão incrédulas, as nações, as famílias, só estão sofrendo, porque caíram em pecados tão distantes de Deus, que hoje se movem por um comportamento egocêntrico, egoísta, cobiçoso e fazem todos os tipos de insanidade e não creem em Jesus, ainda hoje os casais, as famílias, as igrejas, as nações sofrem porque estão longe de Deus, 1% de ácido contamina a água e você não bebe mais, Assim fez o diabo, contaminando o evangelho, com o voto da pobreza católico. Tirou o poder da prosperidade da nossa fé. E tudo começou como? Tudo começou como? Antes da mentira, eles deram muito dinheiro. E por causa disso, ainda hoje, a igreja e o mundo todo sofrem. Eu vou procurar ser o mais é, didático possível, para porque é a palavra que liberta. Eu não tenho que convencer você, eu só tenho que ensinar você. A Bíblia diz que eu tenho que ser testemunha. Quem convence é o Espírito Santo. Então eu vou dar muita palavra para você nesse manhã, porque é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que ensina, é a palavra que prospera. Jesus é a palavra Amém? Glória a, Glória a Deus Ouça Um dos nomes da igreja é o corpo Ok? Um dos nomes da igreja é o corpo de Cristo Aí Diz que Eles deram muito dinheiro Para os guardas Para mentirem dizendo que os pastores tinham roubado o corpo de Cristo, ainda hoje, por que, que o mundo não se converte? Ah, os pastores são ladrão, os pastores só querem roubar a igreja, os pastores só querem roubar dinheiro, então isso não é uma frase qualquer, ouçam isso, especialmente os líderes, isso é um principado de Satanás, isso é uma potestade luciferiana, de mentira, e isso impede das pessoas se converterem, amém queridos? Vamos em frente então, quem está entendendo diz amém? amém. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14,6, Jesus nunca foi pobre, Quando é que esta mentira vai sair das nossas vidas? Quando é que esta mentira vai sair do povo judeu? Toda ação precisa de uma reação. Se eles deram muito dinheiro para perpetuar uma mentira, o dia que eu e você dermos muito dinheiro para perpetuar a verdade, nós vencemos esta demora. Esse demônio não se vence com oração, não tem dinheiro no céu. O dinheiro é feito na casa da moeda. Esse, esse demônio não se vence com unção, esse demônio não se vence com palavra. Esse demônio não se vence com jejum, esse demônio se vence com atitude. Foi dado dinheiro para mentira, alguém tem que dar dinheiro para a verdade. Agora, como que você vai dar dinheiro para a verdade? O dia que você entender, que se você quiser, e se você ouvir, Deus vai dar dinheiro para você. Deus vai investir recurso na sua vida. Assim como Ele investiu em Salomão, assim como Ele investiu em Davi, assim como Ele investiu em Jesus. Vamos ver. Jesus era rico ou Jesus era pobre? Grite comigo, Jesus, Jesus. nunca foi pobre. Base bíblica, Mateus 2,11. Abre Mateus 2,11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incensa, incenso e mirra. A primeira vista que ele recebe de três poderosos reis, a primeira visita que ele recebe, perdão... A primeira oferta que ele recebe, dos três reis mais poderosos, desatam riquezas de ouro para o resto de sua vida. Por isso o seu ministério tinha tesoureiro. Amém? A primeira, Ouça isso, a primeira visita que ele recebe, foi dos três reis mais poderosos da sua geração, mais poderosos do que aqueles que comandavam, que governavam aquela nação, e esses três reis trazem riquezas maiores do que a rainha de Sabá no Antigo Testamento. Trazem riquezas maiores e investem na vida dele. Por isso que ele tinha tesoureiro, por isso que nunca teve necessidade na sua vida. Ouço o que diz 2 Coríntios 8:9, que ele era rico e se fez pobre para que nós tornássemos ricos. O que diz segundo aos Coríntios 8,9? Jesus era rico, se fez pobre, para que nos tornássemos ricos. Deus quer que você enriqueça. Eu vou falar para ver se alguém crê. Deus quer que você enriqueça. Uau, uau. Estão livres mesmo. Amém? Quem viu o poder de Deus sexta noite aqui? Quem passou o dia todo ontem vendo o poder de Deus? Quem chegou a sonhar com o poder de Deus? Quem viu a diabaiada correndo? Quem foi livre dos demônios? Então repita comigo, preciso crer que o mesmo poder do eterno está aqui Para quebrar a dívida, para quebrar a miséria e para me prosperar no sobrenatural, aleluia, ouça por favor, talvez uma das passagens mais poderosas do Novo Testamento, segundo aos Coríntios 8,9, Jesus era rico e se fez pobre para que nos tornássemos ricos, amém, diz que nós temos que querer e ouvir, Salmos 35,27, Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça E digam diariamente Engrandecido seja Deus o qual ama a minha prosperidade O que que Deus ama? A tua riqueza ou a tua pobreza? O que que Deus ama? A tua dívida ou a tua prosperidade? Salmos 35, 27 diz Que todos os dias ao acordar todos os dias ao comer, todos os dias ao dormir, você deve dizer, bendito seja Deus que se alegra na minha riqueza, bendito seja Deus que se alegra na minha prosperidade, amém? Salmos 112, versículo 1 ao 3, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos, tem grande prazer, a sua semente, os seus filhos serão poderosos na terra, a geração dos retos será abençoada, prosperidade e riquezas haverá na sua casa e a sua justiça permanecerá para sempre. Ouça, Salmo 112 diz, prosperidade e riqueza haverá na tua casa. Prosperidade e riqueza haverá na tua casa Prosperidade e riqueza haverá na tua casa Grite eu recebo Por que que é importante repetir? E por que que é importante repetir? E por que que é importante repetir? Porque a Bíblia diz que tudo que Deus criou com exceção do homem Foi através da sua palavra E quando ele criou o homem diz que ele colocou no homem a sua imagem e semelhança, no hebraico imagem e semelhança é o mesmo poder e a mesma autoridade do próprio ser que o criou, então concluímos que se tudo que Deus criou foi pelo que saiu da sua boca e esse mesmo poder está em você, quando você diz prosperidade e riqueza haverá na minha casa, eu recebo, na hora o anjo vai lá, Tira o diabo da miséria... E fica lá... O poder da prosperidade... Diga eu recebo... Aleluia... Aleluia... Jó 36,11... Jó 36,11... Se ouvirem a Deus... E servirem a Deus... Acabarão... Os seus dias... Em prosperidade... E os seus anos... Serão anos de delícias Repito, Jó 36,11 Diz que se você participar de uma reunião dessa E ouvir a palavra de Deus E sair daqui e servir a Deus Diz que todos os seus dias serão deliciosos E todos os seus dias serão de prosperidade Amém. Aleluia! Amém! como serão os seus dias? E? Delícia, esse é um grande problema do crente, o crente pega coisa pela metade nobre, metade é mediocridade, médio crê, aquele que crê pela metade, nunca termina aquilo que começa, nunca realiza o seu sonho, você não é um medíocre, você é um excelente. Isaías capítulo 32, versículo 8, diz que o reino de Deus é de nobres, e os nobres realizam a nobreza dos seus projetos, então se a Bíblia diz, que se você está ouvindo, e se você o servir, a sua vida será de prosperidade e delícia, é porque delícia anda com prosperidade, prosperidade anda com delícia, então você não pode querer só prosperidade, você não pode querer só delícia, amém queridos? Diga os meus dias por ouvir a Deus, e por servir a Deus, serão sempre, prosperidade, e delícia, aleluia, base que Jesus era rico, primeiro, ele ouvia a Deus, primeiro, ele servia a Deus, então os seus dias eram de prosperidade, e de delícia, mas apóstolo, e todo o sofrimento dele, interpretação errônea das escrituras, ah, mas ele não nasceu lá, eu vi na igreja católica, o presépio com vaquinha, com bichinho, blasfêmia, heresia, jamais um judeu, colocaria sua mulher, para dar luz, junto com animais impuros, junto com animais imundos, aquilo ali, é uma visão católica, idólatra, para roubar o dinheiro das pessoas, porque um povo pobre é um povo dominado, um povo pobre é um povo escravo, um povo pobre pode ser mais competente do que o seu patrão, mas como ele come da mão do seu patrão, ele se submete, mas você não é um povo pobre, você é um revolucionário do reino de Deus, aleluia! você foi exposto à verdade, ao ser exposto à verdade, se abriu a porta para a revolução, a sua mente está sendo revolucionada, para prosperar no sobrenatural, e para estabelecer o reino de Deus, é chegado a vós o reino de Deus, amém? Todos os discípulos, os doze, os setenta, com suas famílias, eram sustentados por Jesus, então não era pobre, ouça, a Bíblia diz que pobreza é maldição para rebeldes, a Bíblia diz que pobreza é maldição para desobedientes, eu pergunto para você, Jesus foi rebelde? Eu pergunto para você, Jesus foi desobediente? Então essa maldição não estava na vida dele, Um ponto, que ele era rico, recebeu riquezas quando era menino. Segundo ponto, que ele era rico, tinha tesoureiro no ministério. Terceiro ponto, que ele era rico, ele sustentava os doze, sustentava os setenta, e ainda sustentava todas as suas famílias. Uau! Outro ponto, que ele era rico, ele tinha dinheiro para alimentar uma multidão. Marcos 6,37. Ele, porém, respondendo, lhes disse, Dai-lhe vós de comer. E eles disseram, iremos nós... E compraremos duzentos dinheiros de pão para lhe darmos de comer? Sim, Jesus tinha dinheiro, Jesus tinha condições, Jesus tinha fé, Jesus tinha poder, Jesus tinha o reino dos céus a favor dele para sustentar multidões. Amém? Repita comigo, nunca mais haverá necessidade na minha casa... João 13,29 diz, porque como Judas era o tesoureiro, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Jesus tinha um tesoureiro porque era rico, e ainda por cima o tesoureiro era ladrão, e Jesus não estava nem aí, pensa num homem que roubava era o tesoureiro de Jesus, mas nunca Jesus deu falta, por quê? Porque tinha em abundância. João 10:10. 10, eu vim para trazer vida e vida em abundância. Diga: eu recebo. eu recebo! Pobre dá peixe aos pescadores? Jamais. Pois bem, Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11, diz que Jesus deu deu peixe aos pescadores. Ah, mas foi um milagre, apóstolo. Agora, se ele fosse rebelde e se ele fosse desobediente, o céu não daria milagre. E se ele não fosse rebelde e ele não fosse desobediente, significaria que a promessa de Jó, 36, 11, fazia dele rico. Mateus 12, 27, diz que quando foi cobrado, ele pagou impostos meu Deus, Mateus 12, 27, diz que quando ele foi cobrado, pagou impostos, tudo era de Jesus, Mateus capítulo 21, do 1 ao 7, diz que ele mandou trazer um jumento zero quilômetro para ele, por quê? Ele não mandou pedir emprestado, ele não mandou pegar emprestado, e também não mandou pegar de segunda mão, Pedro que era aquele que vivia com a mente na miséria, ainda diz Senhor, qualquer um, Pega aquele lá que já está meia boca. Pega aquele lá que já está uma gambiarra. Jesus disse não. Aquele que nunca ninguém montou. Por quê? Porque tudo na terra é meu. E se é dele também é teu. Diga eu recebo. Amém. Marcos 15, 24. Diz que. E havendo o crucificado. Repartiram as suas vestas. Lançando sobre elas fortes para saber o que cada um levaria, outro princípio que Jesus era rico, ninguém usou roupa como a dele, ha, ninguém teve terno como Jesus meu nobre, ninguém teve alfaiate como Jesus, ninguém teve traje como Jesus, ah, aposto, mas eu gosto, aquela roupinha surrada, aquele sapadinho surrado, apóstolo eu gosto, aquilo é humildade, faz 40 anos que eu tenho aquilo, 40 anos eles não trocaram de roupa, 40 anos eles não trocaram de sapato. Mas estavam morando onde? Por quê? Desobediência! Amaldiçoados! Quando você não troca de roupa, quando você não troca de calçado, é um princípio, é um sinal que você está em desobediência, e amaldiçoado. Tá na Bíblia, brother. Tá na Bíblia. Eles não ensinaram isso porque tinham medo Medo de dizer que estavam roubando, e pior, não ensinavam, ficavam com medo e ainda roubavam. E onde é que entrou esse erro? Através do ensino da igreja católica, através de um homem que era bilionário se converteu ao catolicismo, e a ensinaram para ele que ele tinha que dar todo o dinheiro para a igreja, ele deu todo o dinheiro para a igreja e estabeleceu, Chico de Assis, estabeleceu o voto da pobreza e esse voto da pobreza continua até hoje, foi na época que Constantino, em 300 depois de Cristo, ele viu o poder da fé, viu que nada vencia o poder da fé, e ele juntou o poder de Roma ao poder da fé, e converteu o mundo todo, a partir de Roma, ao Evangelho, só que ele converteu por um canetaço, não pelo poder do Espírito Santo, e eles trouxeram todas as doutrinas para dentro da igreja, até que conseguiram abafar os apóstolos, até que conseguiram matar os apóstolos, e eles ficaram como a igreja oficial, como é até hoje, no mundo todo. E a igreja evangélica, quando conseguiu se libertar disso, trouxe essa maldição do voto de pobreza, dizendo que era humildade, com medo das críticas, com medo das perseguições, com medo de viverem a verdade do reino dos céus, 1% do Chico, voto da pobreza, amaldiçoou a igreja, você quer ver só, acabei de ler, você tomaria 99% de água pura, mas 1% de ácido mortal? Jamais, pois esse 1% de veneno, está na fé dos crentes, está na fé dos pastores, mas hoje Deus está levantando vocês, para prosperar no sobrenatural diga eu recebo, dá um aplauso grande para Jesus, amém queridos, Jesus era o rei dos reis, por toda a Bíblia, ouça, pobreza é sinal de maldição, de desobediência, de rebeldia, o Senhor Jesus nunca foi rebelde, disse que o seu ensino era o mesmo de Deus, e que ele somente fazia o que tinha visto o pai fazer, Se o pai enriquecia os fiéis, ele não poderia ser diferente. Pegou esse princípio? O que que Jesus Cristo disse? Cristo disse, eu só faço o que vejo o meu pai fazendo. Amém? Amém? Foi isso que Cristo disse? Amém? Chegou Cristo, tanque de Betesda, uma multidão de doentes. Um estava ali há 38 anos doente. Jesus olha para ele, uma multidão de doentes, Jesus olha e diz assim, meu nobre, por que, que você não entra? Ah Senhor, eu estou mal, 38 anos aqui, eu sou um dos mais doentes aqui, e, e quando eu vou entrar ali naquela água, alguém corre na minha frente e entra, e recebe o milagre e vai embora, eu já estou aqui há 38 anos, e o Senhor Jesus perguntou, mas e por que que tu entra nesta água aí? Ah, porque uma vez ao ano, desce um anjo, olha isso aí, mano. esse é o poder da fé, Ah, o dia que Deus encontrar fé dos judeus no meio da igreja Trinta e oito anos, aquele judeu estava ali esperando um anjo Sabe o que é um anjo, filho? Trinta e oito anos, ele esperando um anjo descer E tem crente que não acredita em anjo Tem teólogo, me perdoe esse bando de canalha porque enquanto nós estamos aqui expulsando demônios, eles estão nos melhores restaurantes comendo e bebendo que nem porcos, segunda, quando nós vamos evangelizar, eles vão para os seus belos gabinetes, escrever coisas contra nós, se fala em anjo, o teólogo já diz, humm, cuidado, angiologia, vão adorar anjos, que adorar anjos? Crente que vê anjo meu filho, é porque é adorador do rei dos reis Crente que vê anjo, sabe que quando o anjo chega, é um mensageiro de Deus para ministrar seu favor 38 anos, aí Jesus sai ah, você crê, sim, toda vez, uma vez por ano, ele desce, mexe as águas, o primeiro que entra é curado e vai embora Jesus Cristo disse, pois bem, perdoados estão os teus pecados, levanta, pega a tua cama e vai embora, e o doente para já, ele acreditava em anos não vai acreditar no filho de Deus, pegou e foi embora, aí Jesus sai e fica a multidão, mestre, mestre, cura eu também, mestre, eu tô há 50 anos aqui, mestre, eu cheguei hoje, cura eu também, Jesus nem deu bola, foi embora, aí os doces chegam para ele, os doze chegam para ele e diz assim, mas senhor, daria para salvar toda Jerusalém, se o Senhor tivesse curado os outros, por que que o Senhor curou um só? E ele disse, o que que o homem falou? Não, o anjo de Deus desce e cura um só por ano, e ele disse, eu não posso fazer nada que o meu pai não faça, meu pai curou um só, eu vou curar um só, o problema da igreja é um bando de crente que anda fazendo o que Deus não mandou, o problema da igreja é um bando de filho que não reconhece os seus pais, não obedece a sua cobertura, não tem pacto com a sua liderança e faz o que dá na sua telha. Não tem problema, vai ter que se ver com Deus. Anda capa para rapakaia. O Rei dos reis poderia ter desatado o maior avivamento de milagres. E ele disse, o anjo de Deus cura um só. Eu só posso fazer aquilo que vejo meu pai fazer. É um só e acabou. Ah! Agora, por todo o Antigo Testamento, Deus enriquecia os seus servos ou não? Sim ou não? Não tinha ninguém mais rico que o povo de Deus. Não tinha ninguém mais rico que Abraão, Isaac e Jacó. Não tinha ninguém mais rico que Davi e Salomão. Não tinha ninguém mais rico que o povo de Deus no Antigo Testamento. Agora Jesus vem no novo e diz assim: Eu só posso fazer o que viu meu pai fazer. O que o meu pai fez por Salomão, eu vou fazer por ti, crente. Diga, eu recebo. Eu vou repetir para ver se alguém entendeu. Jesus disse: O que o meu pai fez por Salomão, eu vou fazer por ti, igreja. Eu vou repetir para ver se alguém toma posse. Jesus está mandando dizer, o que o meu pai fez por Salomão, eu estou fazendo por ti, agora! Dá um aplauso grande para Jesus, impressionante esta palavra, não? Forte, forte, forte, forte, o último avivamento, será um avivamento de riquezas, a Bíblia diz que o corpo de Jesus estava na cruz, Falei sobre isso ontem lá, junto com Lorenzo. Lourenço. Chegando um discípulo rico de Jesus, chamado José de Arimateia, este pediu ao governador para sepultar ele num sepulcro novo. Ouça Mateus 27, dos 57 aos 60. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus, este foi ter com Pilatos, e pediu-lhe o corpo de Jesus, então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado, e José, tomando corpo, envolveu o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se, como é que era o nome do homem? Como é que ele era rico? Muito. Olha aí. Muito. E o que que ele era? Discípulo de Jesus. O dia que você se submeter à disciplina do evangelho, à disciplina de uma igreja, à disciplina de um líder, é o dia que toda a pobreza foge. Agora, qual era o nome dele? Por quê? Porque José... Aquele sonhador, os irmãos tentaram matar, todo mundo tentou matar, até a Jezabel tentou matar, ninguém conseguiu, ele sai da cadeia, ele sai da miséria, se transforma governador para administrar o que nunca foi administrado, o avivamento que vem é avivamento de José. Deus vai tirar você da cadeia, Deus vai tirar você da prisão. Eles têm que me ouvir bem. Deus vai tirar você da dívida. Em 2012, você se chama José. Vai administrar o que ninguém administrou. Deus vai colocar a riqueza de faraó nas tuas mãos. Diga eu recebo. Há um aplauso grande pro Messias. Onde é que ele colocou Jesus num sepulcro velho? Novo. Agora vê se Deus tem tempo para colocar sepulcro novo na Bíblia. filho. Por que, que Deus faz isso? Para ver se renova a sua mente. Paulo disse aos Romanos 12, se mudar a tua mente, muda tudo na tua vida. Eu vou repetir para ver se alguém crê. Paulo disse em Romanos 12, se mudar a tua mente, Deus muda o teu mundo. Bate na cabeça com força e desmudamente. Bate com força que nunca mais se esquece. Amém? Enrolou ele naquele lençol velho que você trouxe para o retiro. Ah, nem lençol você trouxe, misericórdia, varão. Diz que enroque, diz que enrolou ele num lençol fino, limpo, novo e colocou num sepulcro zero quilômetro. Como é que vem esses idólatras me dizer que o meu Senhor era pobre? Pobre é a teologia deles Pobre é o diabo que engana eles Mas Deus vai te enriquecer tanto Que você vai ser um canal de libertação para esse povo em nome de Jesus Diga eu recebo Aleluia A cruz significa maldição e vergonha O corpo é a igreja Assim está a igreja amaldiçoada e envergonhada, quem poderá enfrentar o Tarso Genro, quem poderá enfrentar a Dilma, os políticos, somente os discípulos ricos, Deus está procurando pessoas abertas para entregar novas revelações. O último avivamento, o avivamento que vai tirar o corpo de Cristo da cruz O corpo de Cristo da maldição e da vergonha Será um avivamento de todas as classes sociais por uma igreja rica Por uma igreja rica Grite, eu sou um discípulo rico Vire para duas pessoas e diga, eu sou um discípulo rico Aleluia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 116 versículo 12 Que darei eu ao Senhor Por todas as bênçãos que Ele me tem feito Você quer ser um discípulo rico? Entenda Vem de você ouvir e obedecer a palavra Mike Murdock O homem mais rico da igreja atualmente Diz Deus não me abençoa porque eu sou americano Deus não me abençoa porque eu sou rico Deus me abençoa porque eu conheço e obedeço a sua palavra Sim. Conhecer e obedecer Conhecer e obedecer Amém? Sim. Esse grande salmista diz Que darei eu ao Senhor Por todos os benefícios que Ele me tem feito Amém? É, terminei a introdução Vamos ver Provérbios 24:27. Provérbios 24, 27. Cuida dos teus negócios lá fora, aponta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Ouça, se um homem não plantar em seu campo, a sua família não terá comida. Uma bela casa não terá serventia para ele. Tudo na vida de uma pessoa começa com uma semente. Vou repetir tudo na vida de uma pessoa começa com uma semente, uma semente te faz um reino, reino de Deus para reinar sobre todas as dificuldades, Romanos 5,17 diz, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais, os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só. Jesus Cristo de Nazaré Levante a mão direita, e repita comigo Eu fui chamado Não para a pobreza Mas sim Para reinar Em vida Por Jesus Cristo <música> Ouça a tradução ampliada E várias outras traduzem reinarão como reis em vida, vou repetir para ver se alguém crê, você foi chamado para reinar em vida, eu vou repetir para ver se alguém toma posse, você foi chamado para viver como um rei, amém, você nasceu para reinar, você é um rei e a sua semente É a porta de ouro do seu presente para o seu futuro. Se você reconhece a semente, você também reconhece a colheita. Zacarias capítulo 8 e versículo 12 diz, Porque plantarás sementes de prosperidade, a vide dará o seu fruto, a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o restante deste povo receba tudo isso como herança quem é o restante desse povo, Zacarias 8.12, diz que o restante desse povo é você, o restante desse povo é a igreja, diz que você vai receber herança de Deus, você vai receber herança de Deus, diga eu recebo, mas no início do versículo diz, Porque a semente de prosperidade Porque plantará semente de prosperidade Porque plantarás semente de prosperidade Quando você planta uma semente de prosperidade Você abriu uma porta de acesso do seu presente para o seu futuro A dívida vai ficar no passado A miséria não vai te acompanhar a partir de hoje Diga, eu tomo posse O que, que é isso que o Senhor colocou nos meus pés aqui? a semente era o único dinheiro que ele tinha porque a família dele me deu esse dinheiro para dar para ele hoje dá para ele Deus estava desviado e agora ele volta daqui desviado Manda pa pa pa pa pa pa pa pa Aleluia! Amém! Aleluia! Vamos abrir em Atos capítulo 4. Quem achou amém? Vocês são rápidos, hein? Atos capítulo 4 final do capítulo, vamos ver o que diz...